Haya ni matangazo ya idha ya kiswaili ya ledo isangania. Tunakutangazia kutoka jijini bujumbura. Karibu kufuata tarifa ya habari ya mchana. wale tunayo anza kwa muhutasari wake. Uzara ya fedha kushirikiana na wadau wote. Kujiaribu kufufua viwanda vya kusindika mavuno ya kilimo vili vjofunga milango yake mkohani ngozi. Na bei ya kilo ya majani ya chai ya panda kutoka kwa pesa miambili. 50 hadi miambili 280 na raia waliowaathiriwa na mafuliko ya eneo wanaopata hifadhi katika kambi ya muda ya Sobere katika kata Malambya wahofia maisha yao wakati huu msimu wa mvua unapokaribia wakiwa wanakaa ndani ya maturubai na hivyo kuomba kupewa viwanja vya kujengea na nyumba walizo kubaliwa na muda ukituruhusu tutamlikia ugenini ambapo raia wa Zambia wanapiga kura katika uchaguzi wenye ushindani mkali kuna haya bila shaka na mengine mpenzi msikilizaji mitamboni naongozwa na Elike Uimana hapa studio msomaji ni mimi Romardeni yao bivutze leo isanganiro ni kiboko yao habari kamili Beya kilo ya majani ya chai imepanda kutoka kwa pesa miambili hamsini hadi miambili themanini Sarafu za burundi. Waziri mwenye zamana ya kilimo hamesema hayo katika mkutano na wandishi wa habari ala hamsi deo gide. Lulema hamesema kuwa laia walio na alithi katika mikoa inayo pakubwa chai kama vile bururi eneo la mugamba watawekwa pamoja kwa ajili ya kufanya kazi katika vyama vya ushirika. Laya waleo katika kambi ya mda ya sobere kata maramza trafani mutimbuzimu kwa ni bujumbura. Baada ya mafuliku wa leisibu ya gatumba wanatiwa hangaiku kubwa kuwa musimu wa mvua utaanza wakiwa bado wanapata hifadhi katika maturubai. Wanaomba kupatiwa viwanja na nyumba walizo kubariwa. Hulu ni mmoja wa laia hao. Sisi maisha yetu siyo mazuli. Maisha yetu ni ya kubangaiza, bangaiza. Ni watu wengi huwa wanadaramika sana kisi wana, wanaishi hapa. Mana majumba yenye wetunayo ni majumba ya chumba kimoja. Na watu wengi, wengi, wengi mno. Amba ni mtu unaweza kukuta familia ana watu kuminambili ni shambli moja. Yani chumba kimoja. Siyo salon sio kitu kingine ni hapo hapo tu wanalala vombo tunaweka hapo na mvua ikinyesha watoto wanasimama tena nikilio tu hapa jijini pote nikilio hii miladi tunaisikia kimaskio tu hatujaona ni kitu ambacho kinaendelea kwa sababu wanaandaa kupima hayo mapara sera yani ma, maporoti wanaandaa kupima wakaenda kutuonyesha poroti moja ilikuwa inachukua mita 15 kwa 20 na wakageuza tena, hizi tanu zikangolewa, atujue tena zimefikia wapi. Wakaandalia kama mtu atachukua poroti imehesabiriwa mitakumi kwa ishirini. Na hivi badu hatujaona nikiti kinatokea kwa sababu hawajaenda hawa kutuonesha na mtu ajengewe ni hapa, ni hapa, ni hapa. Walikuja wakasoma namba tu. Na mwale esikikari kuwa raya mmoja mwawathiri wa, wa mafuliko ya gatumba kama rivokuwa na zungumuzi ya masahibu yao. Hata kiongozi wakambu hiyo anathibitisha kuwa raya hao wana maisha magumo. Arrenjimi igilaneza naomba kuwa pewe mafunzo ili wapate kubuni miladi yao ya maendeleo kwa rengo la kuyepukana na kuendelea kutegemea misada ya wahisani tumusikilize. Hapa wako kwenye kata tano, kwa hizo kata tano, yani wote tunazo tukachukulia kama wako... Nyumba 1790 na familia zote ni kama elifu na mia. Maisha magumu ni kweli yapo sababu hawa watu walikuwa ni wakurima, wengine ni wavuvi. Alafu naona tangu wana kuji hapa, hivyo kuna semu za kulima, watu wana matatiso ya, ku, ya kupata semu za kulima Kumbe sasa inaonekana wana shinda hapa, alafu haweza wakafanya biyashara sababu wa hawana pesa Kumbe wanasubiri subili mpaka mashirika aje kutuwa msaada ama salikari Tukwa tunaomba kama mashirika balimbali ya njena waza kusaidia wa watu Ama salikari kama wanaweza kutia mkono watu wapeo afadhali labda pesa ama Amalaudo watengene uzuki hakiri kama mingine wanzo wakafanya ili watuke kwa itiki kwa hii hali ya kusubiri kili msada kutoka kwa kwa mashirika bali mbali. Sabo mashirika nayo huu wanasaidia watu kwa muanzo watu wakingali wanafika. Myezi mitatu wanazwa wakasaidia lakini bada ya myezi mitatu wanaenda wanakata tama kwa hiyo watu wanafirika sana kwanja na semu za kulala na mambo mengine ata matibabu pia kuna tatizu nam katika utawala mkoa ni Bujumbura wanaleza kuwa swala hilo liko mikononi mwao kwamba waliharakia kufanya orodha ya watu watakaopewa viwanja hivyo Senforye Banchirimisi mshauri wa governor anayohusika na masuala ya jamii utamaduni na michezo anafahimisha kuwa baada ya zoezi la orodha hatua nyingine zitaendelea kufuatwa na tunaendelea na tarifa yetu ya habari tukifungua ukurasa wa usalama. Mtu mmoja anayefanya kazi ya ulinzi katika duka lilopo kwenye makau maku ya mkua waburuli. Amewawa na watu wasio yulikana kwa kupigwa jiwe kubwa usikuwa kuwa mkia alahamsihi tarifa kutoka utawara na polisi zimesema Tarifa hizo zinareza kuwa huenda wa harifu hao walikuwa wezi ambao tayari. Walikuwa wameanza kutoboa ukuta waduka hilo kabla ya gari hilo kuwa linareta linare, Bitha hapo kuangazia na kutimua vumbi Katika polisi wanasima kuwa uchunguzi tayari umeanzishwa ilikutambua waliote kereza mawaji hayo Watu kumi wanao tumiwa kuwa kinyama mwanamke na mwanawe wakazi wakijiji mugiendondengo Tarafani mugamba mkua ni buruli. Wanazuriwa kwenye kituo cha polisi cha mugamba. Miongoni mwa hao muna mfanya kazi wandani wa maarehemu alie, ka, alie kamatwa jumane hii ni gitega. Tarifa zinazo tolewa na polisi zinasema kuwa watu hao wanagawanyika katika makundi mawiri kundi la kwanza linatuumiwa kusika katika mauaji hayo yaliyotekelezwa yapata wiki mbili kundi la pili ni la watu wanaotumia kutotoa usaidizi wowote wa wakati wa uhalifu huo katika polisi wanathibitisha kuwa watu kwa kwa watu 20 walio kuwa wamekamatwa kwenye kijiji hicho 17 wamewaachwa huru baada ya mtumishi huyo kufikishwa mgamba punde tunaenda Namtarifai naende moja kwa moja kutoka studio zetu za ledio isangani lo tubaki kusini mo aburundi ambapo kunai kupotiwa uhaba wa mafute ya gari mugiini lumunge. Tangu muishoni mwajuma lilo pita. kwenye vituo vinane mjini humo kimoja tundicho kilikuwa kina hudumia wategia asubo ya alahamsi. Wafanya kazi wa vituo hivyo wanasema kusubiri patikanaji wake. Hayo na jiri wakati wanao mafuta hayo wakisema vyombo vyao vya usafiri. Vinavyo tumia mafuta hayo vimeegesho ya nyumbani kwao kufuatia uhaba huo. Na baadhi ya laia wakazi tarafa buhiga na gihu gazi mkwani karusi. Walio shudia machafuko yaliyosimuni liyo yasibu nchi mwakarifu mwajia 1972. Wanasema kuwa na kumbu, kumbu ya masahibu ya liyo kuwa wanashauku ya kujua ya liyo tokea hadi na makabila ya ondolewa wao wawo. Mbali na hayo wanataka machafuko hayo ya tena na nchini burundi. Hata na Frederike Nd. Kimi Katibu tarafa giho gazi analeza kuwa nivema kweri famike laia wachane na kuwa na mashaka kwa haya na yare. Na zoezi la kufanya mtihani unawaruhusu wanafunzi kujiunga na shule bora. Umefanyika katika, katika mazingila bora kwa ujumla vituo vya jiji la bujumla ambapo radio isangani lao imetembelea kama shule ya SOS kuliku kusanyika wanafunzi watarafa nahangwa hakuna dosari nyingi zizo tokea ispokuwa waleo sosia na wengine waleo chilewa Afisa ilimu tarafani nahangwa anahomba wazazi kufuatilia kalibu mashariti ya kufanya mutihani huo ilikujiepusha na vitu vinavyo kuzuia kuzuhia watoto wao kufanya mutihani huo Nibada ya kuunikana wanafunzi waleo kuja bila kunyowa nyuele zao na Wizara ya Fedha inafahamisha kuwa wataka kwa pamoja na wadau wote ili viwana vinane Vili mkoa ni Ngozi ambavyo vimefunga milango yake vifufuliwe wakati vinatazamewa kuwa vingekuwa vinafanya kazi kwa kusindika mavuno ya kilimo kwa ajili ya kuletea faida raia wa Burundi. Tumishiendi huko bwaio ame bainisha hayo Jumatano hii huko Ngozi ambapo mefamisha kuwa uh, mekuta hali ya kusikitisha, mana mashirika hayo haya wajibiki wakati yali pesa nyingi. Tumusikilize anatafsirio na moize misago. Utu nzi bigi hugu udana na Uchumi wa serikali, unatoka kwenye mapato ya viwanda hivi. Viwanda hivi, vilibuniwa ili kukuza mapato na vilipewa msaada wa fadhili wa Burundi kupitia mashirika kima taifa au kupitia ushirikiano wa Burundi na mataifa na hata kwa mikopo. Nasikiani vizuri kuweza kufika hapa ili kushudia kweli ulewezo uliotolewa unafanya kazi Bada kufika katika viwanda hivi tulipigwa na butua pia tumisikitika sana Tulikuta kuwa mashirika yote tuliozuru hakuna kile yaku anazalisha Habari za kimataifa Katika habari za kimataifa mamilioni ya raia wa Zambia wanapiga kula leo alahamsi katika uchaguzi mkuu wa raisi huku hali ya kiuchumi imezorota kulingana na shirika la habari la uingereza BBC. Polisi na wanageshi wanafanya doria nchini nchinzima katika vituo vya kupigia kula na idadi kubwa ya wangalizi wa kimataifa watakuwa wakifuatilia mchakato huo. Raisi Edgar Lungu anawania kwa utawara kwa muhula wa pili Huku akikabiliyana na ushindani mkubwa kutoka kwa haikande hichirema mgombea wachama kikucha upinzani nchini humo. Na Kenya imetishia kuwachukulia vikwazo maafisa waki ambao watakuwa hawagachanjwa kabla ya muisho mwamwezi wa agosti. Kulingana na uwalaka rasmi ambao shirika lahabali la AFP limepata kopi. Kulingana na shirika lahabali la ufaransa ilifi wa Kenya. Uh, wakati Kenya inakabiliwa na mlipuko wa virusi vya corona bunge la Kenya linatarajiwa kujadili alaamsi hii kuhusu marufuku kwa wale ambao hawajachangwa kufika katika maeneo yao ya kazi mjadala huu unafanyika katika mazingira magumu ya kampeni ya chanjo baada ya, ya tatu kwa jumla ya wakazi milioni 47 wa nchi hiyo ambao wamepewa chanjo mwisho kabisa wa taarifa ya habari ya mchana wa leo usikose kuendelea kusikiza vipindi vingine hapa studio liko na mimi Romadian awevuze Thank you.